E'ozu billahi mine shaytoni rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabbilalaminu, wassalatu wassalamu ala sajidina Muhammedin ve ala alihi ve Sahbi ajbein. islamske obraća i sestre, assalamu alaikum ve rahmatullahi ve velikijatu. Evo, hvala Allahu, ponovo se ovde iskupili na našem 93. druženju, to je spredavanju. Još malo pastotina, inša Kao što vidite, naš večeračni gost predavač je doktor Hakiya Kanurić, profesor na Islamsko-pedagogskom fakultetu u Bihaću. On je s nama ovdje po drugi put više inšala uskoro i 22. pa i tako dalje. Tema na koju će e, doktor održaviti predavanje kako biti voljen. Ja mislim da svi mi ovdje prisutni i oni koji nisu želimo da budemo voljeni. Pa večeras posle ovog predavanja mislim da ćete izvući povuke i poruke kako da budemo valjimi. One srednice informacije ću ja da kažem na kraju predavanja, a sad prepustam riječ našem predavaču, doktoru Hakee Kanući, pojeroj profesor. In alhamdulillah, na ahmeduhu, vanasta'inuhu, vanasta'kfiruhu, vanasta'hdiuhu, vanasta'hdiuhu, vanauzu billahi min šururi anfusina va min seji'ati a'malina. Men jahdihi allahu falamu billaleh بمع یوث فلهالي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زحل الله neka su selavati salami na allah uminnika odabranog ruba i postanika muhammeda nego učasno porodicu vrle ashabe i sve one koji njegovu uputu slijede su do susnijega dana Draga braćo i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa beretatu. Nakon zahvale uzvišenom Allahu, želim uputiti riječi hvale organizatorima i svima onima koji su omogućili da se večeras sastanemo na ovome mjestu i održimo ovaj naš skup za koji molim uzvišenog Allaha da ga učini od onih skupova na koje on spušta svoj blagoslov i svoju milost, koje okruže meleci i koje uzvišeni Allah spomene kod oni koji su kod njega. Večeras ćemo Allahovom dozvolom crpiti povuke iz biografije čovjeka koji je dostigao vrhunac u osvajanju ljudskih srca istorija nije zapamtila da je neko bio tako drag i tako voljen kao što je bio Allahov poslanik Muhammed, alaihi salatu ve selam. Ta fraza, bi ebi enteve umi, draži si mi i od oca i od majke, često se ponavljala na jezicima ashaba drugova Allahov poslanika, alaihi salatu ve selamu meni se nije desilo, a ne znam vama nikad nisam čuo nekog da kaže drugom čoveku draži si mi i od oca i od majke a ashabi su to tako često govorili Allahovom poslaniku. jedan od njih koji se zvao Zaid ibn Desine biva zarobljen od strane idolopoklonika od strane mušrika i odlučuju da ga ubiju Pa su ga vezali i on tako dok čeka da bude ubijen. Prilazi mu Ebu Sufjan koji je tada bio idolopoklonik. I govori mu, o Zejde, da li bi volio da si sada siguran sa svojom familijom, a da je ovdje umjesto tebe Muhammed? Kako mu odgovara ova asab? Kaže mu, tako mi Allaha. Ne bi volio da sam siguran i sa svojom familijom, a da Muhameda tamo gdje on jeste, jedan trn ubode. Kakva je to ljubav? Šta je to u srcima tih ljudi razvilo takav osjećaj da toliko vole tog čovjeka? Neman sumlje da je to njegov moral i njegova čud. Istina je, Allahu poslanik je odabran i obdaren nečim što nije drugima dato. Nega je uzvišeni Allah izabrao da bude veza između nebesa i zemlje. Povjerio mu je taj najveći emanet da dostavi ljudima Božju objavu. Ali to što je on pljenio ljudska srca ima svoje uzroke. Uzličanje Allah o njemu kaže in A ti si doista najljepše čudi. Ta njegova čud, njegov karakter, njegov moral, njegov način obhođenja sa drugim ljudima učinio je da bude trag, da bude drag i da bude tako voljen. Nema sumnje da svako od nas isto tako želi da bude drag, da bude prihvaćen u svom društvu, da bude voljen, ne želi da bude odbačen i mrzak. Pa koji je najkraći put da to postignemo? Nema sumlje da je najkraći put da slijedimo i oponašamo onoga ko je dostigao ovo namicu, Salatu alaihissalatu vaselam. Ali mi nećemo njega oponašati zbog toga da bi bili voljeni od drugih ljudi, nego ga oponašamo zato što je to naša vjera, zato što to od nas naša vjera traži, i isto tako od nas traži da svoj ahlak usavršimo. Ova vjera postiće sve njene da se ugledaju na Allahovog postanika i da upotpunjavaju svoj moral i svoj čud koliko je predaja koje govore o lijepom Ahlaku? Obično uz te predaje spominje se i šta? Spominje se i najveća nagrada, obratite pažnju, predaje u kojima se govori Ahlaku, obično se u njih vežu najveće nagrade na Ahiretu. Pa tako, na primjer, poslanik Alehi Salatu Veselam kaže u vjerodostovnoj predaji, Nema ništa teže, na vagi vjernika na suđem danu od čega od lepog od lepog ahlaka govorio je poslanik alejhi salatu ve selam kada je upitan šta to najviše ljude uvodi u džennet pa je poslanik alejhi salatu veselam, selam odgovorio takvallahi wa husnul khuluk bogobojaznost i opet šta ili lep ahlak Poslanik Ali Islata Veselama isto tako govorio je doista su, meni od vas najdraži i najbliži mom stepenu na sudnjem danu oni od vas koji su najljepšeg ahlaka. Dakle, taj lijep ahlak. Njega čekaju najveće nagrade na Ahiretu. A isto tako on ima svoje plodove na ovome svijetu Majka vjernika umu habiba prilazi Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam i pita ga Allahov poslanice žena ima muža na ovom svijetu pa taj muž umre pa se ona uda za drugog pa na kraju i jedan i drugi muž uđu u džennet s kim će ona biti kome će ona pripasti, Šta odgovora Allaho poslanik, alaih je ve Selam. Kaže, pripašće onom ko je bio ljepšeg ahlaka. A potom kaže, o umu Habibe, lijep ahlak odnese dobro i ovog i budućeg svijeta. Čuli smo već nešto od dobra koje donosi ahlak na budućem svijetu. A i na ovom svijetu mnogo dobra donosi. Koliko bi samo problema nestalo između muža i žene, kada bi se jedno prema drugom lijepo i ispravno obhodili? Koliko bi problema među nama nestalo kada bi se mi ispravno i lijepo jedni drugima obhodili? Zbog čega nastaje raskol? Zbog čega se ruše zajednice i džemati? Propadaju mnogi lijepi i korisni i potrebni projekti upravo zbog tog krivog međusobnog obhođenja i zbog krivog ahlaka i morala, kojeg mnogi, nažalost, nisu uspjeli izgraditi. Dakle, mi želimo prije svega da upotpunimo svoj ahlak tražeći time Allahovo lice i želijeći time a Ahiretsku nagradu, ali isto tako, kad to učinimo, dobićemo i ovo svjetsku nagradu, to jest da ćemo biti dragi i voljeni i prihvaćeni od ostalog svijeta. Poslanik, aleyhis salatu veselam, jedne prilike stoji sa grupom Ashaba i pored njih prolazi jedna džanaza, prolazi dakle mrtvo tijelo pronešeno, da se ide ukopati. Pa su ashabi o tom umrlom kazali fino, pohvalili ga, spomenuli ga po dobru, jer je on takav bio u svom životu. a na nato reče, tako će i biti. Zatim, nemalo nakon toga, bude pronešena druga žena za. Pa ashabi o njoj kazaše ružno, jer je on takav bio u svom životu. Apostlanik opet reče, tako će i biti pa onda Omer radi Allah priđe poslaniku i upita ga Allahu poslaniče što znače one tvoje riječi tako će i biti pa poslanik odgovara vi ste Allahovi svjedoci na zemlji onaj prvi pohvalili ste ga i rekli ste o njemu lijepo i njemu će biti džennet a onom drugom ste kazali ružno i njemu će biti vatra, njemu će biti džahennem. Dakle, to da budeš prihvaćen od svijeta, da te svijet voli, nije to naš cilj. Ali je to lijep znak, kada se to desi, to je lijep znak i film, pokazatel da si ako Bog da na pravom potu. Čak šta više, po nekim učenjacima dozvoljeno je za konkretnu osobu, za pojedinca, svjedočiti da je od stanovnika dženneta ako to svijet za njega posvjedoči, ako dakle je prihvaćen kroz svijeta i ako ga, ako ga svijet voli, upravo bazirajući se na ovom, na ovom spomenutom hadisu. Mi ćemo sada Allahovom dozvolom ukazati na niz pravila ponašanja koja ćemo uzeti, izvesti i derivirati iz postupaka i riječi Allahovog poslanika, aleyhi salatu veselam. Da bismo ta pravila primijenili u svom ponašanju i nakon toga upotpunili svoj karakter, svoj ahlak i svoj čud i postigli i ovu dunjanočku nagradu da budemo Allahovom dozvolom voljeni i prihvaćeni i omiljeni u našem društvu i, na i kod naših poznanika. Prvo pravilo Kaže, sa svima se lijepo obhodi, sa svima fino. Prema svakom se ponašaj lijepo, islamski, onako kako te to, ova vjera uči. I ne kaži, on to ne zaslužuje, on je ovakav i onakav. Ti se ne obhodiš s drugim ljudima prema njima, prema njihovom moralu, nego onako kako tebe tvoja vjera uči, ti se prema njemu obhodi islamski, a on će za svoju grešku biti pitan. Zašto to kaže? Zato što je Allahov poslanik, alayhi ve Selam tako postupao. Amr ibn As, jedne prilike, dolazi Allahov poslaniku i pita ga. Allahov poslaniče, koga ti najviše voliš? Zbog čega ga to Amr ibn As pita? Zato što vjeruje da poslanik upravo njega najviše voli. Jer poslanik uvijek ga lijepo dočeka, lijepo poselami. Naziva ga njemu najdražim imenom. Kad se pojavio kakvom skupu, napravi mu mjesto. Pa je ovaj pomislio da to poslanik čini zato što on baš njega najviše voli. Pa ga pitao, lavo poslaniče, ko je tebi najdraži? Koga najviše voliš? Pa on govori, ajšu, Amr ibn As opet ne gubi nadu, pa kaže, ma od ljudi Allaho poslaniće. Pa on kaže, jednog oca, Ebu Bekra, još se Amr nada, pa pita, pa dobro, nakon njega koga najviše voliš? Kaže, Omera. Pa nakon Omera, Ebu Obejdu Ibn Uđarraha. Kaže Amr ibn Asu, nisam više smio ni pitati, bojeći se da me Allaho poslani uopšte ne spomeni. A zašto ga je to pitao? Zbog takvog odnosa prema eli prema njemu od strane poslanika da je on pomislio da mu je upravo on najtraža osoba na svijetu. Zatim drugo pravilo ti kaže da nikog ne podcjenjuješ, da nikog ne izbjegavaš, da svakom daš njegovo pravo, njegovo pravo koje ima u islamu, njegovo pravo koje ima ako ti je Robina, ako ti je komšija i tako dalje. Da budeš dakle pristupačan i jednostavan u obhođenju sa drugim ljudima. Pogledajmo opet primjere Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam. Jedan ashab zvao se Zahir el-Ešđaj. Taj Zahir nije stanovo u Medini, nego je stanovo van grada i bavio se onako poljoprivredom, istočarstvom. A Allahov poslanik jako volio. I on bi poslaniku donosio poklone, nešto donog do što ima tu na selu od sira, mlijeka i tako dalje, a poslanik bi njemu kao poklon davao nešto donog do što ima u Medini, poput atula i tomslično. Usto kaže se o ovom čovjeku, o ovom ashabu radijallahu an Zahiru da bio neizgledan i nezgrapan. Usto Nije, dakle, bio ugleda, nije bio ni poznatog porijekla, ali je između njega i poslanika postajala posebna veza. Poslanika posebno volio, kako se spominje u ovom, u ovom rivajetu. Pa jedne prilike dođe taj Zahir u Medinu i ode pravo kući poslanika, salatu meselam. Međutim, ne nađe ga kod kuće, pa se Zahir uputi svojim poslom na tržnicu da proda nešto od svoje robe. Zatim dolazi poslanik svojoj kući, alaihi salatu Selam i biva obavješten da ga je Zahir tražio. Pa on odlazi pravo na suk, na pijacu, na tržnicu, da se sretne jeli, s tim čovjekom kojeg on voli. I kad vidje Zahira kako stoji i prodaje svoju robu, priđe mu sleđa i uhvati ga ovako. I poče vijekati Allahov poslanik, ko će kupiti ovog roba? poigrava se s njim. E, ponaša se jeli s njim na jedan, na jedan takav jednostavan način. E, Zahir ne zna o čemu se radi. Govori pusti me, misli da se neko, e, da mu neko želi robu njegovu uzeti. A postanik viče: "Ko će kupiti ovog roba?" Pa kad je on shvatio da se radi o Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on svojim leđima trlja od njegova prsa ne bi tako blagoslov i bereket postigao. Pa onda govori Allahom poslaniku, Allahom poslaniće, ti to mene hoćeš da prodaš, pa ništa ne bi zaradio, viš kakav sam ja. Pa mu postanik ali insalatu veselam, govori, ali ti si kod Allaha skupo cijen. kod Allaha si skupo i tu imaš vrijednost. Dakle, iako to jedna obična, osoba postanik alehiselatu ve selam sesnim puna ša i obhodi na jedan tako pristupačan jednostavan način. Jedne prilike jedan od poznatih poznati ličnosti tog doba koji se zvao Adi ibn Hatam at-Tai dolazi u Medinu. Dolazi s ciljem da upozna Allahu postanik Salatu Selam, da se s njim susretne i da se raspita o islamu. A prije toga je bio kod Kistra i Kajsera, dakle kod rimskih i kod pezijskih kraljeva i zna kako to izgleda u dvoru i kako se je li ona svita opodi sa svojim vladarima i kako se ti vladari ponašaju, pa sad dolazi da vidi i da upozna Allahovog poslanika. Poslanik se raduje kad vidje ko je došao u Medinu, jer Adi je bio poznat, bio je poznat po svojoj plemenitosti i širokog rudnosti. I on hoda zajedno sa Allahovim poslanikom kroz Medinu. Poslanik drži za ruku i u tom jedna žena poče dovikivati. Allahu poslaniće, trebam te. I poslanik, a.s., ostavlja Adija i odlazi kod te žene i sluša njenu potrebu i ne vraća se od nje sve dok ona nije završila i kazala šta je htjela. Ovaj Adi govori sam sebi. Ovo doista nije moral i čud vladara. Ovo je moral i čud poslanika. Dakle, kroz taj gest Allahovog poslanika prepoznao, prepoznao je da to nije običan moral, da se tako obični vladari ne mogu ponašati. Vidjeli smo kako je poslanik, Alehi Salatu Veselam, postupao s običnim ljudima, kako je postupao sa ženama, pa čak ni djecu nije zapostavljao. Enes ibn Malik je imao mlađeg brata, koji se zvao Umejr. I taj Umejr kao dječak imao jednog vrabca, jednu ptičicu, skojom se igrao pa bi se postanik alehsat veselan s tim šalio i kad bi ga srevo pitao ga o Omeir šta radi Nugeir jer ta ptica uh, on joj dao ime nazvao je Nugeir pa bi ga on pitao o Omeir šta ti radi Nugeir jednog dana ta ptica uginula i Omeir osta tužan Ali postanik alehsat veselam mu prilazi i razgovara s njim i ne napušta ga sve do ponije ostavio os mjeh na licu. Dakle obično dijete postnik, ali je seato Va nalazi vremena i nalazi e, načina jeli, da s njim, da s njim e, razgovara o onom jeli što to, što to dijete interesuje i što je na njegovom nivou. Zatim treće pravilo u opođenju sa ljudima je budi koristan budi od pomoći. Neka se razlikuje tvoje prisustvo i tvoje odsustvo. Ako ne možeš pomoći materijalno, možeš savjetom, možeš svojim utjecajem, možeš sa lijepom riječi, i to kad radiš, i to kad činiš, traži time samo Allahovo lice. Jer to je jedno od najboljih tijela i jedno od najvećih ibadeta. U jednom hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Umar oko čijeg senada i verodostojnosti ima određene polemike, međutim neki učenjaci ga ocjenuju dobrim. Navodi se u tome hadisu da je poslanik, aleyhi salatu Selam upitan. Koji čovjek je Allahu najdraži? odgovara Allahu postanik alehi salatu veselam onaj koji je najkorisniji ljudima i nastavlja postanik alehi salatu veselam i kaže a najdraže dijelo užvišenom Allahu je da pomogneš vratu muslimanu da mu unoseš radost u njegovo srce da otkloniš od njega glad da otkloniš od njega kakvu nedaću da podmiriš njegov dug. Zatim dalje nastavlja postanik alaihissalatu vesselam i kaže a da idem sa svojim bratom muslimanom i obavim njegovu kakvu potrebu, draže mi je nego da mjesec dana provedem u itikafu u ovoj džamiji. Ovo dakle nikako nije omaložavanje ibadeta itikafa. Boravka u džamiji u zadnjoj trećini Ramazana kad se to kad se to praktikuje, nego se ovim riječima želi istaći koliko je seva i koliko je Allahu drago to djelo kad pomogneš drugom čovjeku. Ta plemanitost i to pomaganje bila je osobina Allahovog poslanika alaihi sallatu wa sallam još prije poslanstva, kada je počela dolaziti objava, kada je poslanik dakle, u pećini hira i kada mu je došao Melek Džibili, kada se postanik prepao, ugledavši jeli, tog, tog Meleka, to stvorenje koje prije nikad nije vidio, i kada postanik uplašen dolazi svojoj Hatidži i govori, zem mi luni, zem mi luni, pokrijte me, pokrijte me, pa nakon toga, kad se sabrao i ispričao Hatidži, šta se desilo i o čemu se radi, zbog čega je uplašen, šta ona govori. La vallahi, la Allahu ebeda. Nikada te Allah neće poniziti Zbog čega? Zato što ti paziš svoju rodbinu Zato što ti samo istinu govoriš Zato što ti pomažeš potrebnima Zato što ti ukazuješ počast svojim gostima I zato što staješ uz one koje snađe kakva nedača Dakle, to su bile osobine poslanika još prije poslanstva. I interesantno je da su ove iste riječi kazane i prvaku ovog umeta, Ebu Bekru radijallahu anhu. Kada je pod torturom i pritiskom Kurešija, Ebu Bekr odlučio da učini hijđru u Abesiniju, spremio se i iznišao iz Meke. Sreće jedan od tadašnjih uglednih ljudi koji se zvao Ibn Davine. A poznavao je Ebu Bekra. Pa on pita Ebu Bekra, gdje ćeš ti? Pa on govori tako, moj narod me izgoni iz meke, iz mog rodnog mješta i ja odlazim tamo gdje mogu Allahu robovati i Allaha obožavati. Pa mu ovaj čovjek govori, o Ebu Bekra, čovjek poput tebe ne smije biti prognan, jer ti samo istinu govoriš, ti svoju rodbinu paziš, ti pomažeš potrebe, potrebne, ti ukažeš počast gostima i nabrajamo sve iste one osobine koje su krasile i Allahov poslanika, alaihi salatu wa salam. Dakle, to je inače osobina plemeniti da koristi drugim ljudima, a ako im već nikako drugčije ne možeš koristiti, ne ima manje od toga, da je poštediš svog zla i da im nikakvo da im nikakvo zlo ne nanosiš. Četvrto pravilo kaže posveti ljudima pažnju. Ljudi vole kad im se pažnja posveti. To im daje na znanje da oni tebi znače, da su ti dragi i nakon toga i ti ćeš nima biti drag. Kako se ta pažnja posvećuje? Postoji više načina. Jedan od njih je da slušaš kad ti se obraća i kad ti govori. Kad ti se neko obraća, slušaj ga pristojno. Nije to baš najpodesniji trenutak da čitaš poruku na telefonu. Kad ti neko govori, očekuje o tebe da ga slušaš. Poslanika Lehi Zlatel Veselambi, kada bi mu se neko obraćao, okrenuo bi njemu svoje tijelo i svoje lice i slušao bi ga i ne bi ga, i ne bi ga prekidao pokazujući time da mu je stalo do tog čovjeka i da želi čuti šta on to ima kod sebe. Meni se jednom dojmilo kad smo otišli u posjetu kod jednog bolesnika, jednog starijeg čovjeka, koji je bolovao od neke rijetke bolesti. Pa je on nam počeo pričati o toj svojoj bolesti, kako je ona počela i kako se je razvijela i kako ona sada izgleda, Iste je bilo interesantno u svemu tome njegova žena. Dok je on to priča, ona gleda u njega kao da to nikad nije čula. A ja vjerujem da je tu priču barem stotine puta čula. Znate kako to izgleda kod stari i kad oni nešto dobro zapante pa onda on to svaki dan ponavlja. Međutim ova žena iz svog lijepog odnosa prema tom mužu pažljivo sluša, baš kao da ga prvi put, baš kao da ga prvi put čuje. Sigurno jedan takav ahlak, jedno takvo ponašanje ostaviće lijep trag. Drugi način ukazivanja važni je poklon, je darivanje. Poslanik alejhisat ve selam je puno volio poklanjati. Mi kad smo bili mali voljeli smo da se nama poklanja, je tako? Jer to je ono što unosi radost u tadičija srca. Međutim kad smo porasli poželjeli smo da mi budemo ti koji poklanjamo jer na takav način osjećamo sreću kad druge usrećimo Poslanik A.S. puno je poklanjao kaže o njemu Enes ibn Malik nije se desilo da neko od Allahovog postanika radi Islama nešto zatraži pa da mu to odbije, da mu to ne da jedne prilike kaže Enes jedan čovjek Zatražio je stado ovaca, koje je ispunjavalo cijelu dolinu između dva brda. Pa je postanik, a.s. dao to cijelo stado. Pa ovaj čovjek odlazi u svoje pleme i govori, o ljudi, prihvatite islam, doista Muhammed udjeljuje, ne boji se oskodice. Postanik, a.s., njegova praksa bila je da daje poklone, a isto tako i da ih prihvata. Da prihvati poklon, ma kakav bio, i da na njega uzvrati poklonom. Jer ako bi ga odbio, to bi opet rodilo u srcu onog čiji poklon se odbije nešto negativno, pa to poslanik, alehi salatu veselam, nije želio i govorio je tehadu, tehabu. Poklanjajte jedni drugima, voljet se. Isto tako, od načina davanja pažnje drugima, je da primijetimo pozitivnosti koje oni kod sebe imaju. Kad urade nešto dobro, da ih na tome podstaknemo, da ih na tome pohvalimo. Ili kad urade nešto radi drugih ljudi. Čovjek kad nešto radi, kad nešto čini, nekad to čini radi sebe, a nekad čini opet radi drugih ljudi. Ja ako sad govoreći ovako ožednim popijem čašu, vode, to sam učinio radi sebe. Ali, kad recimo budem pozvan na svadbu, pa se spremim, obučem najljepšu odjeću, namirišem, izglacam cipel i tako dalje, to sam onda uradio, jeli, da bi me drugi ljudi vidjeli u jednoj, u jednoj takvoj formi i u takvom obliku. Dakle, nekada čovjek učini dijelo, nije to Mona fekluk nije to rija, nego jednostavno priroda čovjeka je takva. Pa kada vidiš čovjeka da se spremio na svadbu, da je dao sve od sebe, da izgleda najljevše, pa pohvali ga u tome, kaže mu, zasjenio si i mlodoženju. Ile ako se radi o ženskom svijetu, oni će se još više obradovati tom komplementu. Kad kažeš suprozi, zasjenila si i samu, i samu nevjestu. Ili, na primjer, kad čovjek bude na putovanju, pa se vrati kući, a supruga uredila spavaću sobu, promijenila raspored nameštaja unutar nje, šta ona očekuje kad se ti pojaviš? Pa da to primijetiš. Očekuje da je pohvališ zbog toga. Pa ako ti, onako umoran i drimovan, pohrliš ravno u krevet, pa udariš glavom u ormar, jer je na novom mjestu, a ne primijetiš njen trud, nisi dobro, nisi dobro postupio. Dakle, eh, podstakni ljude i zahvali im na dobro i na pozitivno od svega onog što oni što oni učineju. Zatim, od pravila obhođenja s drugim ljudima, je da uvažavaš razlike među ljudima. Da znaš da ljudi nisu svi isti. Da ima oni koji su ozbiljni i drugih koji se vole šaliti. Ima oni koji su škrti i oni drugi koji su plemeniti. Ima oni koji su učeni ima opet drugi koji su neuki. Prema svakom od njih, treba se ponašati na adekvatan način. Pa onaj koji se ne voli šaliti, nemoj s njim zbijati šale. Onaj koji je ne nevuk, nemoj s njim otvarati teme jeli, u kojima će se on izgubiti. I tako dalje. Prema svakom čovjeku obhodi se onako kako to njemu priliči. Gdje za ovo imamo primjer u praksi poslanika, a.s.w. Imamo puno primjera, a jedan od najjasnijih je u vrijeme Hudejbije. Dakle kada je poslanik sa skupinom ashaba od njih 1400 krenuo da obavi umru, pa su kurejšije koji su tada bili u Mekki odlučili da ispriječe da im zabrane ulazak u Meku. Poslanik kada je savetesan je odci sa svojim ashabima na samom ulazu u Meku. I koreši je tada šalju svoje izaslanike, da pregovaraju sa Allahovim poslanikom. Pa prvo koga šalju je čovjek koji se zvao Mikrez ibn Hafs i dolazi on Allahovom poslaniku. Poslanik vidi iz daleka i poznaje ga, iz čovjeka. Kaže, ovaj čovjek je prevarant dolazi da pregovara s poslanikom, međutim, ništa s njim nije sklopio. Nikakav dogovor poslanika, ale i se nam, s njim nije prihvatio. Zašto? Zato što zna da je to prevarant. Nakon njega dolazi drug jedan čovjek, koji je bio prvak i uglednik abesinaca, koji je boravio tu u Mekiji. Poznato je ko ti abesinaca tog doba bilo da oni jako puno cijene I vole one ljude koji prinose žrtve, koji kolju kurbane tu u Mekanskom haremu. Pa kad je ali, se nam, da taj dolazi da pregovara s njim, naređuje ashabima da istaknu te kurbane, te kamile, koje su oni poveli da ih prinesu kao žrtve u tom, u tom svetom hramu. Te kamile koje se prinose kao žrtve, one se označe na poseban način. I to je Arapima tog, tog doba bilo jako poznato. Pa su ashabi poredali te kamile pored puta. Pa kada je ovaj čovjek vidio toliki broj kamila koje su ashabi poveli da ih žrtvuju u svetom hramu, nini došao do lahog poslanika. Vraća se korećijama i govori im, ne možete ovog čovjeka odbiti, ne možete ga vratiti da obavi umru, pa taj čovjek vodi toliki i toliki broj kamila koje će žrtovati ovdje. Dakle, znao je način kako tog čovjeka ubijediti, bez da s njim, bez da s njim i jednu riječ progovorim. Zatim isto tako pred samo oslobođenje Meke. Poslanik A.S. dolazi s ogromnom, ogromnom vojskom i iznenađuje Mekanlije, nisu znali za njihov dolazak sredok nije prispio pred samu Meku. I Ebu Sufjan izlazi tada s Abasom radijallahu anju da ispita stanje, da vidiš šta to čeka Mekanlije, kakva je to sila vojska došla. I kada je vidio s kolikom vojskom je poslanik Salatu Maselam, došao, a poslanik je naredio da se nalože vatre i da svako pleme, posebno sjedne pored vatre pa se to dojmilo Ebu Sufjanu, vidjevši taj veliki, taj veliki broj vojske, i tada u njegovo srce polako ulazi Islam. Javlja mu se želja da prihvati Islam prije nego se desi samo oslobođenje Meke. I dolazi on Allahovom poslaniku, alejhi salatu ve selam, i izgovara riječi shahadeta. Međutim, Abbas, amijja lahu poslanika, znaju Sofijana. Pa govori poslaniku Allahov poslanice. Abu Sufjan voli da se ističe, pa daj mu nešto. To je dakle osobina tog čovjeka. Voli da bude istaknut. I Abbas naglašava i ukazuje poslaniku na tu osobinu da bi to postanik uzeo u obzir i dao mu nešto što će taj njegov novi islam učvrstiti u njegovom srcu pa mu postanik govori idi i reci svom narodu ko uđe u kuću ebu sufjana siguranje ko zatvori vrata od svoje kuće siguranje i ko uđe u prostor svetog hrama siguranje Dakle, ovdje je Ebu Sufjanu dato nešto što će ga izdvojiti od ostali i on to prihvata. Odlazi u Meku i vidi O ljudi, ko uđe u kuću Ebu Sufjana, siguran je. Po oni govore, jadan ne bio, šta će nama tvoja kuća, vidiš ti koliko je nas. Ali on to mora ukazati, jer je to nešto što njega uzdiže i što njega izdvaja. Pa onda nastavlja i govori, i ko vrata od svoje kuće zatvori, siguran je. I ko uđe u harem, isto tako siguran je. Dakle, poslanik, ali i salatu vaselam, ovdje obhodi se prema različitim ljudima na različite načine. Zatim sljedeće pravilo ti kaže da se strpiš i podneseš greške onih koji prema tebi pogriješe. Bog čega? Zato što je to bio sunnet Allahog poslanika, alaihi salatu vaselam. Zato što je to bila njegova praksa, naročito ako se radi o onima koji griješe, a ti znaš da oni nisu svjesni, da oni ne znaju. Puno je primjera iz života poslanika, alaihi salatu vaselam, koji ovo ovo svedoči jedan od njih je predao također od nsa u kojoj ovaj ashab opisuje jednu situaciju i govori tako poslanik alejhisatve selam jedne prilike hoda sa nekoliko ashaba a na njemu ogrtač koji ima grup obod i prilazi mu jedan čovjek i povlači ga za taj obod kaže nsa radi allah an tako jako ga povukao da se taj obod ocrtao i ostavio trag na njegovom tijelu. I nakon toga drsko govori o Muhammede, ne kaže Allahu poslaniće, naredi neka mi se udijeli nešto od Allahovog imetka koji ti je dao. Poslaniće, alaihi svalatu vaselam. Vidite kakva je situacija, kako drsko postupa ovaj neuki čovjek, međutim Postanikova prsa mogu to absorbovati. Okreće se sa osmijehom na licu i naređuje da mu se uistinu udjeli od imetka. Zašto? Jer postanik alehi salatu veselam, zna tog čovjeka, da je taj čovjek odrastao u pustinji daleko od bilo kakve uljudnosti, kulture i tome slično i zato razumijeva njegovo stanje i prema njemu, prema njemu postupa blagom. Drugi priber isto tako jednog stanovnika pustinje. Dolazi u mešćid u džamiju gdje je postanik a.s. i mokri u uglu džamije. Kad to ashabi vidješe, ustaše i skočiše da mu dadnu lekciju, međutim postanik a.s. kaže stanite, pustite ga, neka obavi svoju potrebu. Nakon toga postanik a.s. Mu govori, ova džamija nije za to napravljena ova džamija napravljena je za namaza a šta on govori on diže ruke govori Allah, smiluj se meni i Muhammedu i nikom više osim nas dvojice dakle to je to je nivo tog čovjeka i postane alehij salatu vesalam je prema njemu ispravno postupio zatim sljedeće pravilo mislim da je sedmo ili osmo na redu, kaže ti širi selam, Nazilaj selam drugima, ako hoćeš da, da im budeš drag, da budeš od drugih voljen. Taj selam, otkud on datira i gdje je njegov početak? Od samog početka ljudske vrste. Kada je uzvišeni Allah stvorio prvog čovjeka, Adema, pa kada je u njega dušu udahnuo, rekao mu je, o Adem, eno tamo skupine meleka, idi i po selami i vidi šta će ti oni kazati. Adam a.s. odlazi, naziva melecima selam, assalamu alaikum, a oni odgovaraju, wa alaikumu selam wa rahmetullah, dodali su wa rahmetullah. Pa mu govori gospodar svjetova o Ademe, to je tvoj pozdrav i tvog potomstva nakon tebe. Dakle, prije svih ovi modernih pozdrava Čavo, zdravo i ostalog, postojao je, postao je selam. Kada sretneš čovjeka i dok šutiš, on ne zna šta mu ti misliš, šta mu ti smjeraš. pa kada mu nazoveš selam, assalamu alejkum, mir neka je tebi, ta jeza iz njegovih prsta, iz njegovih prsa nestaje i on zna da mu želiš, da mu želiš dobro. Oni šani Allah kaže: "Va ida huiitum bi tahiyya fa hiyu bi ahsana minha aw ruduha." Kada budete kakvim pozdravom pozdravljeni, vi još ljepšim uzračite. Još ljepšim Kako je on tebe pozdravio, ti njega još ljepše dočekaj. Au ruduha ili barem takvim kakvim je i on tebe poslamio. Koliko je selam bitan? Kazuje nam I ta činjenica da prve riječi poslanika alehi salatu veselam kada je učinio hijđru kada je došao u Medinu bile su upravo podsticaj na selam. Jedan ashab Abdullah ibn selam tako se on zove prenosi ovu predaju i kaže kada je poslanik stigao u Medinu. Ljudi su pohrlili da ga dočekaju i da ga da ga vide. Pa sam i ja pošao s tim ljudima. Kaže, pa kad sam razaznao lice Allahovog poslanika i vidio ko je on, znao sam da to nije lice lažova. I prvo što je kazao, slušajte šta je bilo prvo što je kazao poslanik, alehi salatu Selam po svom dolasku u Medinu. Rekao je, ja ihoj nas, efšu selam, o ljudi, nazivajte selam, وَسِلُ الْأَرْحَامِ i čuvajte rodbinu وَعَتْعِمُ تَعَامِ i udjeljujte hranu وَسَلُّ بِلْلَيْلِ وَنَاسُ نِعَامِ i klanjajte noću dok svijet spava šta će biti nagrada? تَتْخُلُونَ لَجَنَّةَ بِسَلَامِ učit ćete spokojni u džennet. Koliko je taj selam bitan? Iako je mali i jednostavan Govori nam i hadis iz kojeg razumijemo da je u stvari taj selam ključ dženetskih vrata. Hadis bilježi muslima kaže u njemu Allahu postaniku alejhiselatu vesalam nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Pa onda kaže postanik alejhiselatu vesalam a hoćete li da vam ukažem na nešto što, ako primijenite, vi se međusobno voljeti. Jedni drugima nazivajte selam. Zatim sljedeće pravilo, i još malo smo privjeli kraju. Ja se izvinjam, neko je zablokirao put ovam gore, pa ovi profesori što već rade ovdje, što su dežurni, što ja znam, ne mogu da prođu. I još ljudi koji imaju vama neke svoje obaze za ovim očivonicama. Pa ja mislim da svak treba znati gdje je prilike parkirova. Ako jaz parkirao nekdje baš gdje ne može proći, a jest da neko, onda nek izađe pa neki, da ne bi trpili drugi zbog njega. Isto ko što ne bi taj volio da trpili on zbog nekog drugog. Ja se izinjava, govim Ovo pravilo nam kaže, da se klonimo osobina munafika. Niko ne voli munafike, niko ne voli licemjere. A koje su njihove osnovne osobine? Koji su osnovni znakovi, pokazatelji nifaka? Ha? Kad govori, laži. Kad mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. A kad nešto obeća, on to ne ispuni. Neka dakle, se ove tri osobine. Govori samo istinu. To je isto tako bila uočljiva prepoznatljiva crta i karakteristika Allahu poslanika, alejselatu selam, još prije poslanstva. I potom i su ga poznavali njegovi sudnarodnjaci. Pa kad je objavljen kuranski ajet: "Wa andzir ashiratekal aqrabin", i ti opomini svoju najbližu rodbinu šta radi poslanik, odlazi na brdašce Safa, uspinje se na njega i poziva kurejšijska plemena, sve poimenice, i oni se iskupljaju. Pa i pita Allaho poslanika alaihi salatu selam. kad vam ja sad rekao da je iza ovog brda vojska koja se sprema da vas napadne, da li biste mi vjerovali? Oni kažu biti vjerovali. Mi nikad, ovo smo dakle htjeli, naglasiti mi nikad o tebe nismo laž čuli pa i onda postanik ali sada te meslam govori e pa ja sam vam poslan od gospodara svijeta da vas bolnom patnjom opominim i onda njegov amidža ebu leheb ustaje i govori teben lek ali hada jamaatna propa o neka si jesi nas zbog toga sakupio ni mogao reći O, Muhammede, lažeš ti, kad svi znaju da ovo ne laže, nego pokušava na drugi način umanjiti važnost toga zbog čega ih je postanik izgubio, pa kaže, istina zbog ovoga sazbao. Pa je nakon toga objavljena sura koja tebet je da ebi lehebi vetebi. Zatim, kad ti se nešto povjeri, nemoj to pronevjeriti, čuvaj tajnu. Poslanik Aleyhissat v.s. u vjerodostavnom Edisu kaže, Kada ti čovjek nešto govori, pa ga vidiš kako se on okreće lijevo i desno, to ti je rekao u povjerenju. To je dakle tajna koju trebaš čuvati. Ashabi su na tome odgajali svoju djecu. Kada je jedne prilike Enes, sluga lahoposlanika, rejsa atveselam, zakasnio, nije došao svojoj kući u običajno vrijeme. Pita ga, njegova majka, šta te je zadržalo, Enese? Gdje bio? on kaže to je tajna Allahovog poslanika ona kaže nemoj mi reći nemoj otkriti tajnu Allahovog poslanika zatim kada nešto obećaš nemoj lako obećavati i nemoj obećavati ono što ne možeš ispuniti, ali kada obećaš onda to ispunim Huzeyfe ibn Jeman odlučuje se na hijđru napušta Meku i odlazi u Medinu Međutim, prije nego što je izišao iz Meke, korejši ga hvataju i pokušavaju ga spriječiti. Govore mu, ti ćeš otići u Medinu i borit ćeš se sa Muhamedom protiv nas. I on im daje objećanje da se neće boriti protiv njih. I oni ga nakon toga puštaju, Huzeifu njegovog oca. I dolazi Huzeife u Medinu. Kaže nakon toga, Kuzhajfa radijallahu anu i ništa me nije spriječilo od toga da učestujem u bedru osim to moje obećanje kad je postani alai sato selam skupljao vojsku za bedr Kuzhajfa kaže Allaho postaniče, ja sam dao takvo i takvo obećanje pa postani govori ti ispuni svoje obećanje I se to neprijatitelj protiv koji ćemo mi sada ratovati ti ispuni svoje obećanje a nas će Allah pomoći Zatim, zadnje i najbitnije pravilo, i ukoj tih pravila puno, međutim, jedno predavanje to nijekom slučaju ne može obuhvatiti. Jer mi govorimo ovdje o moralu, o ahlaku, Allahu poslanika, ali is. s.s., o kojima Aisha kazala, keane hulukuhu el-Kur'an. Njegov ahlak, njegove njegov čud, bio je Kur'an. Dakle, nemoguće je to jednim ovakvim vremenskim okvirom obuhvatiti, ali definitivno i ovi šareti, i ovi ištareti su korisni. Svi ovi, sva ova prethodna pravila neće koristiti, neće dati svoje plodove bez ovog zadnjeg pravila. A to je da tim svojim ponašanjem i obhođenjem prema drugima tražiš Allahovo lice, tražiš Allahovo zadovoljstvo, u hadisu za biđerom kod muslima navodi se da je poslanik Alehi Salatu selam kazao kada Allah nekog od svojih robova zavoli, on pozove Džibrila i kaže mu o Džibrilu, ja volim toga i toga, po imenice ga spomene, pa ga i ti voli i onda Džibril odlazi i doziva stanovnike nebesa i govori Allah toga i toga voli Kada pa idi o stanovnici nebesa volite i nakon toga Allah ulje u srca ljudi na zemlji osjećaj ljubavi i naklonosti prema tom čovjeku. Molimo uzvišenog Allaha da nas okoristi ovim što smo kazali i čuli, da nas učini od onih koji slijede putnika alehi salatu ve selam. I koji se u njegovo ime druže i u njegovo ime voli je kulukavli hada, pastagfirullah li velikum